«Боже, що ми наробили?» Дмитрик, підігнувши голі ноги під поле своєї довгої білої сорочки, обома руками тримається за голову. «А що ми наробили Дмитрику?» Радісно, ніби її на сто коней узяли, Петруня обвивається довкола розгубленого хлопця і улягається розплетеним волоссям йому на коліна. «А що ми наробили?» Хитро допитується, дивлячись у самі очі. «Так у тебе ж є чоловік, а я...» «У мене є чоловік?» Різко підводиться і стає на коліна, очі в очі, до Дмитрика. «У мене є чоловік? Тож кат, а не чоловік. Хіба ти не вийдеш?» Він важко зітхає. «Як таке може бути? Я не знаю, що тепер робити». Петруня довго мовчить, Лиш гладить Дмитрикове волосся Та раз-пораз раз цілує майже дитиняче У м'якому пушку обличчя. «Ніць, не треба робити!» Мало не кричить, захлинаючись від радості. «Лиш не віддай мене знов у руки того звіра!» Раптово схлипує хлопцеві в груди, І він чує, як Холодна її сльоза котиться його гарячим тілом. Дмитрик здригається і міцно пригортає до себе дівчину-жінку, яка вже заходиться плечеми і давиться набіглими до горла словами. «Ні!» – кричить Гаврило Дячук у самі очі зятя, тримаючи в одній руці канчук із залізним надобним а другою притримує пополотнілу Петруню. «Ні, не вірю, вона була чиста!» Іван дивиться на тестя з-під лоба, важким, мов розпечене залізо, поглядом. Тоді береться в боки, наче жінка, яка має намір вступити в сварку, а далі сміється. «Не вірите? А ви подивіться! Подивіться!» і показує рукою в бік застеленого зеленобурячковим ліжником ліжка. «Ви подивіться!» – скидає верхнє вкривало на підлогу і підносить мало не до гаврилових очей біле полотно простирадло. «Подивіться газ гавриле!» Гаврило відпускає дончину руку, кидає на підлогу канчук і тремтячими долонями сам розправляє простирадло на ліжкові. Простирадло біле, бо нове, з білою мережкою по краях. Лиш посередині видніється кілька брудно-жовтих плям, так ніби хто харкав на нього, а потім стирав ті харки. Хто? Гаврило кидається з кулаками до Петруні і б'є її в голову, в плечі, в груди. «Кажи, Курвего, хто тебе пробив, бо тут тобі буде смерть!» «Поговоріть з донькою Газдо!» Варварчук тріскає дверима так, що вони відлітають і зачиняються знову. А сам зникає в хоромах розлючений. Петрунине розтріпане волосся шмагає її обличчя. А важка татова рука шмагає канчуком її спину. Вона майже не борониться, тільки схлипує від болю і закриває руками лице. Хто тебе пробив? Тато трясе доньку за плечі і знову вдаряє долонею по губах. Він мене не пробивав. Зігнута ударом удвоє Петруня плаче в стиснуті кулаки. А хто? Важкий кулак розправляє доньку. «Ніхто!» Чорна ненависть палає з її очей. «Він мене не пробивав!» «А що він робив із тобою?» Заплакана донька дивиться на тата жалісливими очима. Довго мовчить, а далі ледь чутно відповідає. «Мучив!» «Але він зганьбив мене перед усім світом!» трясе Канчуком Гаврило перед Петруниним обличчям. «Він не міг брехати! Він не зміг мене пробити, бо він невдатний до жінки!» тепер кричить уже Петруня. І від такого донченого нахабства батькові зіниці розширюються дужче і дужче.